واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تندرuar besimtar Allah subhanahu wa ta'ala ka krijuar kët jetë dhe i ka vendosur se sa jetë një gjën i cili do t'i vijë edhe pse neva na duket larg Innehum një ja raunahu bërida vë nërahu kariba. Ata e shofinat të largë, kurse ne e shofim atë afer. Edhe kjo e gjeli dënjas është dita i gjukimit. Por Allahu subhanu e teala nuk ka për të bërë kje metin. Dhe jenisa për para sajtë të shfaq disa shenja. Edhe të tregoj disa njëjarje njerëzve në të cilët do këtë sprova të mëdha për ta. Edhe ndër do këtë dhe ndërto të ketë gjithashtu edhe fitore për Islamin. Ndër këto do ketë veshkim të këqesh. Të gjitha këto shenja, ia shenja të cilët i ka treguar profetit sallallahu alaihi wasallam, ndaj ato janë për lajmërues për afrimin e ditës së kiametit. Ato par lajmërojnë që kiameti është afër që njerëzit të përgatitën për takimin Allah subhanu e ta'ala me punë të mira. Nuk është qëllimi të këtregimi i këtyre shenjeve të këmetit që njerëzit të të gjëndi një gjerë që do ndodhin dhe të shopin një qëdira që o do ndodhin kështu u pashtu. Por qëllimi është që njeriu të përfitoj për i këtyre të dhenave të cilat ka në ardhur në argumentet të sakta, të përfitoj ato që i përkasin imani ti, të nëzjena të dobi të cilat janë të dobishme për imanin e ti, edhe kursu të i qëndrimi ti kune të tyre. Dhe për këta rësujë, alloj madhurin ka përmëndu shenjat edhe në Kur'an. Helion dhurun e illis saate në të atie hum bëgëtet në fakadëgjë e shratu haë. A presin ata që tu vihet tyre këmet e kopritur, ndërkohë që shenjet e tij kanë ardhur. Kështu zotallojmë dhëruar, po shenjet e tij kanë ardhur. Edhe disa shenjet e këmetit kanë ardhur dhe kishin ardhur që në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbas dekës së tij, shenjet kanë ardhur duke u shtuar akoma dhe më shumë, dhe duke u bërë më të dukshme. Mbas tyre të do vinë shenjet mdha, e dhava, pranë të cilave ndodhen këmetit. Dhe destoallahu mağdhur ka thon Kur'an, ha, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wa tattabi'un." Ai shenjë kametit, tamam për Isa alayhissalam. Isa alayhissalam shenjë kametit. Prandaj, kot mos dyshoni në kametin dhe, një mueh, dhe më ndiqni mua zot vërtet. Domethënë Allahu mağdhur ka treguar në Kur'an për shenjën e kametit. Qi kameti do vija ai ka disa shenja. Gjithashtu edhe profeti sallallaui selem ka treguar në shumë e shumë hadithe për shenjat e kiametit. Ai sa dietarët kanë shkruajtur libra të mëdhenj në të cilët tregojnë për shenjat e kiametit në hadithe të sakta, autentike, në të cilat vërtetohen me të vërtetë shumë shenja ardhi e tyre do të thotë për njerëzit para lajmërimit, për afrimin e kiametit.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 dhe dashkujtim ndaj tij. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u flisë se njerëz për Këmetin shumë, shumë. Ai sa tregon një për sahabijatve thotë e ka mësuar surën Kaf, e cila fet për Këmetin. Pra i gojës së Profetit sallallahu alejhi dhe sellem kur ai e këndonda atë në hutbe nga që përsiste çdo hutbe. Gjithashtu tregimi i shenjave i shenjave të Këmetit vjen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 Edhe shenjët e kemeti që nuk e ndodhur, janë pjesë e të besini. Shush që këto të regohen që njëriju të besojë ato. Pa në dëtyre parë besindarë, këndër shenjët e kemeti dhe shqë të besojë ato, ashtu si që në të regohen në argumentet e sakta, që ato të ndohet. Së dyti, shenjët e kemeti të regohen që njëriju të nëzis vetën e ti, edhe të nëzis të tjërët, për të forcuar imanin dhe për të përgatitur për këto shenja, duke bërë punë të mira, duke kërkuar falin e Allahut madhëruar, sepse shenjat e sepse shenjat i kemi në pamërimus dhe në to ka sfrovë, në to ka fitne shumë të madha. Dhe njeriu ruhet prej fitneve dhe prej sfrovave, duke qenë i afërt tek Allahu dhe duke pasur lidhje lidhjen me Allahun të fortë. Nëse njeriu kur është mirë nuk ka lidhje të fortë me Allahun, atëherë kur ai të jetë keq në përprova ai nuk duron dot. Nuk i kalon dot me sukses. Ndërsa në sajiku ndodhet në gjëra të mira, në gjëndë mirësie, është shfrytëzon këtë kohë për ta dhuar Allahun dhe për të kthyer tek Allahu dhe për të ofruar tek Allahu subhanuhu teala punë mira, atëherë kto punën bën shkallë për ta përforcuar në momentet vështira. Por kujtoje Allahun kur ti je i mirë çet të, të kujtoj ty ai kur ti je sht i keq. Kujtoha kur ti je sht mirë me pun, që Allah më dhurë të ta ruaj ty besimin kur ti je keq. Për këtë arsye profeti sallallahu alejhi dhe selem thotë, mirë për Arabët prej një sherri që po afrohet. Pse ua thotë këtë? Që besimtarët të përgatiten për të lësh sherri, duke u ofruar të Allahu më pun të mira, që ti ruaj Allahu për ti sherrin kur i të vij. Gjithështu në haditin tjetër thot, kush dhe një zjoj gratemi e që të falen natën, sepse në basen dhe një person mund tjetë i veshru në dy nja, i zhveshru në ahiret. Kuptot për i tje hadisi që me antë namazis, dhe mos namazit natës, një riu, ndihmon vetën e ti për të ruajtur prej fitnëve që do vijin, mëmbrapa në shenjat e kemetit. Gjithashtu profetis sallallallis e selim ka thënë, Shpejtoni dhe kërëni sa më shumë punë mirë sa më shpejton Për para se të vinë fit në të mdha Dhe për para se të vinë shenjët e mdha kametit Dhe për para se të vinë dhe gjali Shepse më hanë punë vetë mirë njëri u ruani manë në ti Për këta rësue Kër në flasim për shenjët e kametit Nuk flasim për të tërguar njërës e historira Apo filma Këto janë e vërteta që ka zbritur Allah U të i dërguar i ti sënë Allah vë që besimtarit përfitoj për këtyre pun, të përfitoj për këtyre pun, përgatitët, nëse ne i marim shenjët e kametit, si filma për shikua se që do ndohë dhe i marad, atër neve jenë shumë në argi mani dhe besimit vërtet. Gjithashtu, një përdobimi që përfitojmë ne për të regimit të shenjëve të kametit është që me të regimin e tyre njeriu përfiton disa regullat islamit. Pra kyyrë përshumulluesmë çështën e për shumë në është në në historisë dytëjale të, të cilën do t'rregohet me len Allahut. Ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që do jet një ditë sa një vit. Aty e kanë pyetur sahabët dhe kanë thënë ndërkur Allahut, si do ta falim namazën atë at, at, at, at, at, at ditë që ka sa një vit? Na mjoftojnë pesë namazë gjithsej? Ka thënë jo, do ti përcaktoni. Do ti përcaktoni. Si? To ligjë dhe honë ka lënë Allahu subhanahu wa taala në dorën e dietarëve që do vinë në atë kohë. Si ky është keta di Allahu subhanahu wa taala. Kur të vinë, kur të vijë koha dietare, sa kohë dhe në ata të cilët ata të cilët ata përcaktojnë si do fal namazën të kohë. Por dihet nga hadithi profetik që nuk mjofton namazi një ditë, sepse ajo vërtet është një ditë, sa një vit, por është një viti i tërë. Për këtë arsye besimtarët duhet falin në të namazën një viti. Kështu që mand të fshëni ne përfitojmë që besimtarët nuk duhet mjofton me namazën e një dite. Gjithashtu, një prodhim më të madh që përfiton prej tyre, shqiptarë, shenja e vetë besimtarit fuqizon imanin e tij kur shikon vërtësinë e asaj që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam përpara se të, ndodhi Gjera të ndodhin gjërat. Gjëra gajbja, të cilat nuk kanë ndodhur kur ne profetit sallallahu alajhi wasallam, ai tregon do ndodhi kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe ne i shikojmë ato konkretisht. Edhe ngjarje të tilla kanë historinë e profetit sallallahu alajhi wasallam që përrejtëse në ka tërgutisht ka, allë të ka ndodhur më basti, edhe ka ndodhur më basti më zdekës tim e njëherë, ka ndodhur më basti zë shekush të të regonë në vëndën e tyre, inshë Allah. Gjitheshtu, një përdobive është njeriu, kur të njëmhtë të shenje të di edhe si duhet dhe vërpoj këndër tyre, sepse shumitës të dërmu se shenjeve të kemetit janë sproba, janë fitë të netë. Edhe për këtë arsye profeti sollallahu alajhi wasallam ka treguar edhe mënyrën se çfarë do bëjë besimtari. Por shohuni hadithin që më përmendën vitet e kaluara, profeti sollallahu alajhi wasallam thotë që do vinë në kohën e fundit dhe kohën e fundit do vinë sfrova të mëdha dhe fitne të fitne të, të rëmë thotë. Edhe kush dëshiroj të takoj Allahun, edhe të shkutoj njerëzit të takojnë Allahun besimtar dhe të, të shkutojnë njerëzit në xhenemit, edhe të hyjnë në xhenet, ai thotë pa besojë Allahun ditë gjykimit edhe të sillet me njerëzit ashtu siç dëshirojnë që ata të sillet me ta. Domethën këtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që në kone fund të kësaj shumë fitën, edhe na ka treguar një zgjidhje çfarë do të bëjmë për sfutimin e këto fitën. Edhe dhe kështu do ndodhi, domethën me besimtarën tonë fundit që ata do udhëzohen nga hadithet profetike se çfarë duhet bëj, siç ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam kur vite xhalli besimtarët dikin nëpër male. Dhe kjo të, kjo është një tip udhëzimi i vërtetë, nuk është thjesht një tregim që çfarë do ndodhi. Parleve besimtarë dhe mjë kur di të gjali e mba dhe mërmane Dhe ka të regu që do të dëshkojnë njërës Mendojnë se e më besimtarë Dëshkojnë të këtë gjali Duk e menduar se ta e më besimtarë në vlaun Dëshkojnë dhe do të besojnë dë gjalin Por ti parlenu besimtarët Që kujde se më shko O shte ka i duke menduar se e besimtarë Dhe paset dhe nga feja fare Nuk shpëton Nuk të justifikon një rëndës E shpëtë në dojnë Jo për nuk e dija që kështë në gjale e më radhë Profetës të nëhem ka të reguar që Kushtë hynë në lumin e ti A ti i fshien punët e mira Dhe kushtë hynë në zjarin e ti I fshien gjynafet Por në të regu besimtare që nëse së përvodhë Qëfar të bëj Në më dhe nëhem të reguar në shenjën të kamete Se kushtë dëtyrë besimtare Dhe qëfar të manove të të ndërmarë besimtare Që të ruaj manë në ti Sepse janë Jan shumë momente kritike për imanin e njeriu. Mëndoj pa ku ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam gjallë, u thon se sahabët, "Po të vidë gjallën kohën time sot, unë do të dal mbrojë për të gjithë ju." Këtë e tha profeti sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë gjallë, po ne me sakinit, kush do të dal mbrojë për ne? Mi, por ne themi atë që ka thënë Mubeqiri. Nëse Muhamedi ka vdekur, Allahu i gjallë do nuk vdes kurr dhe vetëm ati i mbështeteni që të na ruajë nga çdo fitër dhe nga fitet e dëxalit. Por ovëzër, ai që shpëton për fitërat që janë përpara dëxalit, do shpëtojë për fitet e tij. Dhe kush u shpëton për fitërin përpara dhunjas, nuk ka shpëtuar për fitet e dëxalit, as s'ka për shpëtuar për saj. Prandaj çikosh çdo kush vetën e tij, me çfarë po për përgatitet për ardhin e fitërave të moha? Po për përgatitet në punë mirë apo në punë kësia? Sepse në momentet vështira ajo që e shpëton njeriu është vetëm imani i tij i fortë, asgjë tjetër. Nuk ka, në ato momente zhvizet ropi për çdo gjëje, çfarë janë stimulantët e jashtëm ikin. Nuk bëmë të duhet të bësh asnjë holxavarës gjë fare. Do të do të ndihmoj vetëm stimulantët e të brendshëm, imani jot të ketë ti që ke rezervuar dhe ke mbrojtur atë në kohë të mirë. Apo qyse ti ke rezervuar iman të fortë, atë në momentin e vështirë do rezervohet edhe do ruhet ky imani do qëndroi fort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 e humbet drejtimin e të nëdinga tiki. Gjithashtu, një përdo bive shë njeriut i hapet, besimtarët i hapet, porta e shpresës për triumfi në istamët. O dhe lezët, islami do triumfoj, por për para të triumfi, islami do bëti huaj, islami do bëti huaj në të njerëzit. Ky islam ka filluar i huaj, ka thënë profetës oselepë.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 Sepse edhe sot qafira tallen me ne dhe na thon neve ju vetëm Zotin keni ju muslimanët. Ne i kemi të gjithë, e thon, por ju vetëm Zotin keni. Edhe ne u themi falënderimin tek Allahu që ne kemi Zotin. Ju nuk keni asgjë, ju do të duket sikur keni diçka. Kë keni me vete? Keni Çifutët, keni Amerikën, kë keni? Të gjithë sot do marrin fund, do t'i shkatërrojë Allahu sepse ky ligj e Allahut tok, që kush kundëson urdhën e Allahut ai do shkatërrohet. Shkatërroi faraonin, shkatërroi Adë, shkatërroi Thamudin të gjithë popojt të cilët e kundështua në urdhën e allahut, fa haqqa oa i duhe erdi kërsanimi për allahut dhe shkatrimi për allahut. Ua këdhali ka athë dhurabbi ke i dha athë dhe l'kura wa i e dhalime. Këshur në ndëshkimi zotit tanë kërë i ndëshkon popojt që ajanë mizorë, shikoni atat të cilët e kanë rritur për endimin me antë kamatës, sot po u bje shkatrimi. Po vjen shkatrimu do të, të vjen shkatrim më masë se Allahu madhëruar i e ka shpallur lufthëtyre të cilës ng han kamatën. Mendo një civilizim i tërë ndërtoi mbi kamat. Mbi padresi, mbi ul në bun me një lloj padresie që ishte maliçi bër njerëzimit. Domethënë i varfri, sa nevojë ka i varfri që, që për, për pak para ti dha ato para kur e jep borx, i thua po ti ja, por do t'i marr 10 fish. Subhanallahu. Ka padresi shumë e madhe bëhet njerëzë sot edhe në bitë të padrësisht në është ndërtuar një qytetëri, një sistemi tarë, i cili të ashti, është duke rënë kuar dhe duke rënë. Edhe kjo është treguës që islami po triumfon. Islami po i vjen, po i rilin bjeli i vetë. Dhe kjo i hapë një port, shpreset madhe musimamve, të cilët duon e duon Allah subhanu wa ta'ala edhe duon islamin me zemën e tyre. Që që ma të shenjën e kametit besimtari shikon me një lërë pamsi, fitore në islamin dhe kjo dhe gjegë zonë, edhe pëse shikon pa dresit të muaj, që ndodhër momenti që a jeton. Sëpse besimtari shikon ligje të Allah të kënjërëzit dhe ligje Allah të shkyrë që është dhe gjë, ka një fillim, ka dhe një fund dhe dhe sprov, dhe së provë, dhe dhe dhe vëtë këjësi ka një fillim, ka dhe një fund se përse këshua ka bërë Allah të dhynja pa ndaj dhe besimtarit duke shikuar që është në të dhe forme gëzohet ma të, të mirësi që e pretë për Allah s'kona t'ala s'ikur se besimtarit rritë besimin e ti iman të njohje së shenjën e të këmetit sepse njohje së shenjën e të këmetit është Besimin e to është besim i vërtet dhe pjesë besimin nga i edhe sa më shumë t'i njohë besimtarët i besohet to aqë më, më shumë i shtohet ati imami Mirë po, besimtarët duhet pa tjetër që ata të njohin disa regullat të rëndësishme në lidhje me shenjët e kemetet të cilat janë të domozdoshme që njeri u të disë që ka dhe projë kunde të përre shenjëve kur ato vinë ose atë shenjë që thuhen që janë shenja por në të vërtetë nuk i di njeriu janë të tilla apo jo. Gjë e parë është person, person i personi, që personi besimtar duhet që të kufizohet tek shenjat e Këmeledit, tek argumentet e sakta të Kuranit të Suemit. U nuk na lejohet neverë që ne marim që të marrim shenjat e Këmeledit për librat e xhufëve apo të krishterëve. Nuk na lejohet ne që marim për të marrim shenjat e Këmeledit për haditheve të dobta për kundër i shenjën të kemetit me revetën prej haditeve të sakta ose prejeteve ku arënore nëse ka në të dojnë një shenjën kemetit. Por ndryshën nuk leohet dhe nuk bazohet besimi muslimanove në gjërat të cilët sem të sakta. Kjo është shumë më rëndësishme. Sepse shenjën të kemetit janë pjesë e gajbit, pjesë e të fshehtës, që nuk e dira së kush për e shalot madhuruar, edhe e fshehtëa nuk njivet me gjërat të dopta, Megjëto të pasigurta, por nifet vetëm anë të gjërave të sigurta. Kështu na ka urdhëruar Allahu Subhanu Teala. Ka thënë Allahu më dhuro qul la ya'lamu min fis samawati wal ardil ghaibi illa Allah. Thu vai askush. Në qiell dhe në tokë nuk e di gajem përveç Allahu Subhanu Teala. Shuçi thejëndë kemi dhe e nuk mënën për israelitëve, për libanët e fuzëve, kishterëve, dhe as për ëndrave, dhe as për gjëra të tjera në gjashtë me tokë. Atër një prej rregullave të rëndësishme në këtë në këtë në vonë këtë çështje është kjo që pam. Së dyti, në hadithe të sakta nuk lejohet që besimtari të thotë ky hadith flet për këtë çështje derisa ajo të ndohet dhe të jetë e sigurt, e sigurt, e qartë si dielli mes ditës që me të vërtetë ka lidhje me këtë çështje. Sepse kanë dal shumë njerëz që pretendojnë që kjo shenjë kamelit që ka treguar për votën më është kjo. Sa sa njerëz kanë pretenduar që janë mehdit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 Ky person ka përnënduar se shmehdi Nga tisa andre që ka par Gjithashtu dhe I ka komentuar Në më thëmë tisa hadir duke më nduar se i përkasin ati Edhe nga ky këtë këtë këptimi argumenteve Edhe këtë shpjegimi argumenteve Duke e përshtatu një personit Përsaqëm Pa usiguruar mirë Ka dalë në rezultate katastrofale Në cila dëmë thëmë ka pasën Në probleme shumë dhaj që Nuk, nuk njithën historikën një istamit se çabia ti të bër vatra luftë vetëm sa me rase si gishta të dorës. Ndër shekuj, si gishta të dorës. Disa të tjerë kanë pretenduar që Sodom Husaini është Mehmedi. Ka qenë Mehmedi tash i ka vdekur. Disa Sufjani, në rase, të tjerë kanë pretenduar që ai Sufiani në radhë, gjëra të cilat nuk janë pa vlerë, e gjithë do t'rregojmë që njeriu nuk i lejohet që argumentet e shehin e Këmetit, ti filloj të, të, të shpjegoj sipas Kokostin. Përkundërzi Ato duan shpjeguar në momentin kur ato të ndodhin, atë mund të shpjegon. Logjiko vëzej është një çështje që është më thjeshtë se çështja e haditës profetike, dhe megjithëse të njerëzit nuk i takon që ta ndajnë në mënyrë të përgjithshme ky kuptim. Dhe kjo është çështje ëndrrave. Kur një person shikon një ëndër, nuk ka mundësi dikush që të thotë me siguri për këtë ëndër ka lidhje me të 100%. E sa sa rastet dalë një person shikon një ëndër dhe ka një kuptim krejt tjetër. Ka kuptimin këtij kur'anit janë të thellë forma pa hadith profetike, të cilat domthon janë fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht jiu ka nevojë ti kuptojë ato drejt përpara se të gjykojë. Kështu që nuk lejohet që ne të marrim hadithet profetike dhe ti vendosë ato në realitet që ky hadith ka lidhje me këtë çështje ose me këtë person ose ose kjo person ky është Medi, ky është Isa, çka bën të dyshohet se disa persona për shkakun i një kaqëni në sultan, thoshun ai mir Isa alaihi salam. Pasa i se shënë e sudanezë riza Dhe Më dhënë kjo gjukimi fëtarë në rridhe me të qërështë Njërë po përja shtohë atu Kur kanë do dhërë të shkaj t'il Dhe njërë njërë siguruar Atër mund të nëzini gjukim t'il Dhe argument për të kemi rasim E smas Vajzës e Bubekërës E cila Kur e takoj haqgjajin I tha Unë kam dhëgjuar profetës Sallallahu alai sallem Se ka thanë do dalin nga fisit al-khith qe do dalin nga fisit al-khith qot kethabun wa mubir kethabun gnjestar dhe mubir dohej vret njerzit e thot gnjestarin ja, e pamput ishte ishte ja muhtar bin ubeid al-thaqafi duke gnjestar pretendoj per profecin pun fare e thot dhe ai thot vraset qe vret njerzit po te mudukur se je tifat i thot esmaish mudukur se je tifat dohej qe vret njerzit çu ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam megjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar Çdo dalin nga Hijazi një ziarh. Kjo ka qenë të kemi që do vij. Do doserohet më gjerë. Dhe kjo ky ziarri si siç kanë treguar dietaret ka qenë më ka dal afër Medinës dhe kanë dietuar me muaj të tëra, një ziarh i madh, i cili ishte aq gigantsë ndriçonte deri afër Shamit. Uon bon të drejtë deri afër Shamit. Deri afër Shamit rreth 2-3000 km. Ai ka thënë të protestojnë që kjo është përshehim e Themetit dhe kanë vënë dietare që Kjo shenjë është realizuar mbasi kanë ndodhur ka dhe kanë pamë në sy të tyre janë siguruar që kjo ka ndodhur. Vetëm tolerancë mund të lejohet njëri që të bëjë të shpjegim, përndryshe kjo nuk lejohet. Kur themi shenjë të kemedit, kjo nuk do të thotë se ato mund të jenë shumë afër, do të mund të jenë mesë pas nesër ose në ditë të afërt, por kur ato mund të jenë disi larg për syrin e njerëzit, por ato paraqojnë shenjë të kemedit, sikurse ka thënë por vidëstrom uni e nderguar edhe Kiameti kështu dhe ka bashkuar gishtërinjtë si ka afrour gishtërinjtë. Janë dërguar shumë afër me Kiametin. Dërmësoja ka kaluar rreth 1400 vjet, se Kiameti as komo nuk është bër, se këtu nuk do të thotë se nuk është afër, sepse profetët relativisht është profeti fundit, është profeti fundmasi, nuk ka më profet tjetër, por shenjat kanë një lloj largësie relative në Kiameti në bazë të llojin të shenjave. Ndërsa shenjat e mëdhaja janë shumë pranë Kiametit, edhe me daljen e tyre pasai pritet shumë afër Kiametit. Edhe ashtu përveç Allahut e selam ka treguar që do dalin disa persona që pretendojnë profecinë. Ata kanë dalë më zdegjes profetit e selam. Edhe pse kjo është diçka e largët, por kjo konzoron për sikeshin e Këmetit. Sikurse ka prishje që ato nuk kanë ndodhur, edhe ato mund të jenë shumë afër Këmetit. Rreziku që ka shpjegimi i një shenje me Këmetit me realitetin kush është? Nëse një person ta marrë shenjën e mendit thotë kjo ka lidhje me këtë realitet. Rreziku është shumë i madh sepse së pari kjo konzderohet të flasësh për Allahun dhe thosh për Allahun tek që nuk e di. Kjo që është e gajdit. Thuash di që kjo shenjë është kjo. E kam treguar një njerëz, Sofian e Thorim, e ka pyetur një person i ka thënë si ta marr vesh që ky person që, që mendjes filial ose fisnani që skuaj ta ndjek. I thotë ai mos skuq ta ndjekësh derisa të bien dakord të gjithë njerëzit këshme aty më skuqën dike ashtu. Derisa të vinë njerëz të gjithë me korritë dy mendi, kur kur gjithë njerëzit vinë dakord atë shkolla ti mos mendit. Sepse kur di mendimin e vërtetë, ka putozën Allahu më dhuruar njerëz shenjë të të, tjilë, të cilat do ta bëjnë njerëz njerëz të sigurt që, ja pra që kjo është mendi, nuk ka tjetra. Follai shenja kur vjen, u jep Allahu njerëzve ose u instiron që kjo është e vërteta ata u hedh shenjat të cilët ata i dinë që ato do vinë, më anë të tyre ata kuptojnë që kjo ka lidhje me atë. Por ndryshe, përpara atyre nuk e takonin u të, të, të flas për tose të kjo konzrohet. Gabimi i rëndë. Flasës për vallë që nuk e di. Së dyti, kur personi i shpjegon ato gabime shenjë të gamedit, ai mund të ndërmarr veprime të gabuara. Si shembulli që treguam, çështën e mendit. Gjithashtu së treti mundet që kjo lloj gjëra ta çojnë njerin për kim është e vërtetë. Ka raste thot votë një person që unë është mendi. Pastaj ai personi vritet ose vdes dhe më pas asaj domthon nuk ndodhet triumf i stabilit, sepse kur zi mendi do të triumfojnë stabiliti. Kështu thot hadithet e sakta. E fillon pasaj personi cili mehdi, i cili kishte besuar se ky është mendi i futën dyshimin tek e vërteta. Për këtë arsye nuk lejohet që njeriu ta përfaqëtojë se kush është mendi ose të përfaqëtojë shenjën e mendit që ka lidhje me këtë ose me atë gjë, derisa të të ngodhin, sepse për ndryshe kamur pas njerëz një shumë probleme. Ne këto janë disa rregulla vëndesë të përgjithshme të cilat ka nevojë njeriu që i ket para syesh në lidhje me shënjëtimet. Edhe nëpër libra njerëzit nuk folën shumë për shënjëtimet, dhe kanë përmendur ato ngjarjet vërteta, pa vërteta, ne do të pijemi shasë të përmend më ato në hyrje të të ardhshme, të cilat treguohet domethënë kush është vërtet dhe kush nuk është vërtetë në një shënjëtimë mjekësor që njeriu të ruhet për tyre, për të pavërtetove dhe të truhet për të vërtetave duke punuar punë mirë. Allahu shpënjë anjë. El hamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ecma'in amma ba'd Nishtaj ka ndarshin dokumentet në dy lloje, shenjat e mëdha dhe shenjat e vogla. Dhe e kam bërë të ndajë jo siç është përmendur në hadith se këto të mëdha apo këto të vogla, por i kanë quajtur të vogla të gjitha shenjat që janë përpara kiametit, por nuk janë shumë pranë kiametit. Dhe kanë quajtur shenjat e mëdha ato shenjat të cilat janë shumë pranë kiametit dhe me daljen e njerës për tyre dalin të tjera të njëra pasitë të zinxhirit. Siç është për shembull dalja e diellit, lindja e diellit nga perandimi, dalja e të xhalit, dalja e kafshës që i vulos njerëzit në ball, kush besimtar dhe kush besimtar. Tre ato fundosi që do ndodhin në tokë, dalja e djushma-djushve, Aliye i salaam, të tjera këto i kanë ngjitur dietaren shënje të mëvdat për arsye sepse ato janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe të afërta me një tjetrën dhe me dalin e tyre, nuk u ngelet njerëzve vetëm se të përgatiten për kametin sa janë shumë afër tyre. Ndërsa shenjat e vogla janë të gjitha shenjat që janë përmendur në hadithe profetike dhe nuk kanë ndonjë lidhje kohore me njëra tjetrën në ngushtë, siç kanë këto që treguan për shembull. Të gjithë shenjat e tjera pasojë konzorojnë shenjën e vogla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 Dhe prodaksion, do na ksa në bëhet kemeti. Mbas e xinisë do prodaksham, kaq është koha. Nga sabah o depriçindi kanë pasur shumë po bujtë tjera, domethënë sa pak koka ngjelur vërtet. Shumë pak kohë. Por njeriu i cili jeton pak e shikon këto sigurisht në distancë shumë të madhe sepse inti ti është i vogël. Kur se për Allahu subhanahu wa taala to janë afër, innahum yarawun qareeb, innahum yarawun wa ba'eedun arahu qareeba. A ti shohin atë larg kurse ne i shohim atë afër, ndërsa unë sot po u them që ne nësa shoh në realiteti duket që jemi afër sepse sepse shumë shenja kanë dalë. Shumica e shenjave vogla kanë dalë. Gjithashtu sepse në rruzun tokshor ashtu kanë ndodhur ndryshime që nuk kanë ndodhur asnjëherë që kur ka krijuar Allahu i madhuar ademin në botë. Nuk dihet ç'i lloj zhvillimi që kanë ndodhur. Që nuk kanë ndodhur nuk dihet që ndonjë histori. Kto do të ngjarë smotësorit që toka zgjborë si një kusht e një fshati vetëm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 Edhe prej tyre dhe Sheikh Hamd bin Karim Humedi dhe ka shkruar për të një libër, ka treguar në të dhe thot ai person i cili më ndon, se Sheik Hamedi nuk është afër sot në këtë kohë, ai nuk ka gnoftën në vërtet fenetik. Nusallahu më dhuroj të na ruaj nga çdo fitnë, lut sallahu më dhuroj të na forcoj në ditë të vështira dhe na bëj prej tyre që mbyllen të jetë Allah shumë, në fund mira Allahu e di.